alhamdulillahi rabbil alameen assalatu wassalamu ala rasulna muhammadin wala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani la yumid din allahu jalli wala falla ndarojim duvat në kërtin din në fa'alikar kojim në sallallahu alaihi wa sallam në fa'anbili në tishokat dhajidatat shindiekin këtru këtër në dhin në funtak saibotë të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n pjesën e rëndësishme nga pjesët e dëngjarjet që kanë lidhje me biografiën e pejgamberit sallallahu sallem dhe kemë përmendur se pa dushim gjithë gjithë që kanë ndonë kone e pejgamberit e sallallahu sallam dhe në lidhje me të është e rëndësishme e pa kanë ndjarjet saktuarat që janë nga më të rëndësishmet e nga këtu nëngjarjet më të rëndësishme është edhe nëngjarja i së razë dhe mirajit ku në takimin e fundit kemi bërë një hy dhe kem përmendur disa prej orëcive dhe disa prej rëtë të, të arësyeve që i kan përmendur djetarët përse ka ndodhë i sërë e dhe mirajë. Për të shimë se kjo është për neve në qëka e, e fëshehtë dhe nuk mundë dhe mininë që në tërësit përmendur djetarësyeve përse pako disa për e tyre që janë të dukshme të qarta i mëndu me i përcjelë për e saj që i kan përmendur djetarët dhe në qovë se njëgjërat e kaluar ka qenë përgjigjen, pykjen, pse ka ndodhur kjo njëgjërat sot është përgjigjen, pykjen se si dhe qëfar ka ndodh ndajt dhe të alenzoj transmitimin komplet të përmendur për Israën dhe Mirajën e pastaj në njëgjërat të arshme se sot nuk bëse që të të arrim përmendim pastaj dhe dobi dhe mësime dhe ozime dhe frimzime që dalin nga kjo nxarje madhë. Filemësht duhet me ditë se Isra dhe Imroji ka që një nxarje madhe dhe kur ka përfundu e tëra e ka rëfyër përgëmberi Esa Sallem nxarjen. Dhe pasajnë përsinë të rëfimi kanë marë pjesë shumë sahabët përgëmberi Esa Sallem, ju vetëm njëri. Dhe Natyurat trasmjetimet ashë dikush e përmend rrafimin në një mënyrë pak më skurtuar, më dikush më të zjeruar, jo që këto transmetime bien dashnë me të tjerën, por ato e plotësojnë njëra tjetrën. Prandaj edhe ka qenë detyrat dietare të hadithe që të përmbledhin këto rrugë, këto transmetime, të bashkojnë më së syri, të në fund napin në ndjen, të napin rrafim komplet përgjithshëm rreth asaj që kanë dhënë. Për mos ta shpërndau vëmendjen të përmendum që të smetimi i bërmesudit të kjo, e nësi marikët të shkjo, kjo shumë është e gjërë, nëndua që toale të zëj, në gjarin e përmbletën nga shumë të smetime, e që konzëruat një nga përmbletët më të sakta, më të sakta të të smetime që ka nërë për Isran dhe Mirajen. E dytë e që duha përmën është se qërkuloj një rëfëm për Isran dhe Mirajen, e cili, dhe më honë, i atribuohet Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anu e kuptojnë për mand shumë gjëra që nuk janë sakta. Prandaj duhet të pas kujdes kur trofeja dhe ku treguat Isra'il Mirajje përmban ngjëllacion, përmbajtje të sakta vërtetë e jo që në emër të transmetimit të, të gjatë të shtohen pastaj pjesë që nuk i takojnë asaj që ka thënë për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dua të lexoj një nga thas transmetimet më të sakta të përmbledhura nga shumë ruk. Në nga shumë sahabët ose sot e kanë përmendur Isra' dhe Miragjën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur e ka rrëfyer sa më thënë ka thënë. Bainama ana 'inda al-Ka'bah fi al-Hatim. Kam cin du kendayur tek çabeja tek vani çot al-Hatim. Hatim është onaj vani që i thon Hejru Ismail. Aya ayu jism Harku, domthon tak njërë e, e, e qabës atyë ka qenë duke nëjtë për e kamerë i sasallëm dhe kam qenë dhe të bejnë në najmi ule akëdan asë nuk kam qenë në gjumë asë nuk kam qenë një, një zhjuar komplet një lej klapa mese ka ndodhë pas në mazët jacis hëtë idhë se me e të kajlë një kul ndë gjova disa zëra duke thënë e hadu thëllatë të ti bejnë rëgjulejnë është ajë mes dy burave i treti mes dyve Nëse pegamberi, sësëm, ka qenë në mesin e Hamzës edhe, dhe më thonë, uh, Gjafer ibn Ebit Talibit, agjës e ti dhe djallët agjës e ti. Ka qenë në 602 të afrëmet e ti, e ja ajka qenë në mes dhe të tjur avton. Atërë, më kanë marë dhe më kanë shpirë të kë uh, burimi i zemzemit. Feshëk ka Gjibrilu sëdri, unë ishte Gjibrili, i cili, dhe më thonë, Ma hapi gjoksin Në të reganë pegajnët në disatët me time Saksik shpreku dikuj është hap gjoksin That minhen nahri Ila merakil batën Nahar është kjo pjesë a këto e fytit Nëse merakil batën është pjesë a pështë me barkut Pjesë a e but e barkut Në ketë këtë pjesë ja ka hapë Gjibrili pegamerit sallallahu aleyhi osellam Thë stekhraje kalbi dhe manzori zemrën Thumë utitur pëtastin Minë dhehebin me mluatin imanin u hikma Pastaj esot dhe gjbili një Taz Alë që shqipi thonë taz një got E cila është ishte e mbushur me besim dhe urci Fë gasële kalbi bima i zemzem Më lau zemran me ujn zemzem Dhe thumë hashje Thumë hushje imanin u hikma Pasë e kjo zamër, do të do të uly me besim edhe me ursi. Me zemëzemi e ka la zamërën, pasë taj e ka mbush këtë zamër me besim dhe me ursi që ishtë në atë gotën që e përmenë më heret. Thu me o i dhe me kene, e ka këthin vendatë dhe me kam shelë. Kam bjull, atë që e ka hapër më heret atë. Thu me u ti të bil burakë, pasë taj e ka nësëllë burakën, aja është një kafsh e cila dhe të tët është pak me vogullë se mushku dhe pak me mëda se gomari në këtë, në këtë, në këtë madhësi ishte borakove e bjët i bardë të vjëllu dhahri me mdude e kishte shpinen ku hipe nëte, të gjatë dhe të shtrir jë dhe u hafira hu i ndemun të hatarefi dhe të të shvetë për shpecine ti vendëste dhe, dhe me thonë Uh, këmbën të këpikja uh, a funde shikimit të ti Në shpecija tash me modhe e le vizet Mul gjemen musar regja Ishtë i pregaditur dhe on me Frej dhe me gjithë ato që I duhet një kafshë për të kaleru Festës abe alejja Fillemisht të të pejgamberi s.a.s. Dhe on Të regon të pak rezistens Dhe së ka i pëtë të pejgamberi s.a.s. Dërsa Gjibrili i tha Ebi Muhammedin të falu hadha A Muhammedit po jë bënë këtë? Fë më rakibë ke ahadun ekrame ala Allahi minhu Sëtë ka hi për këty asë kush Ma i ndërum dhe ma i dorën të Allahus e këpur Atëherë fërfod dhe Arakan Dhe nga Dhe nga Kjo fjole Gjibrilit Thot e kaploj i buraku një djërësit i e më dha Fë humiltu alehi Dhe pas taj jam hi për në ta Fën tëleka bi Gjibril Dhe kemi nisur udhtimin Fëmërër të ala Musa i ndër këthejj i bil ahmar Dhe duke esur Të mi kaluar Për një vani qënë për nga mërë i sasallem Thot E aty Musaun e varë në ti duku fal E ka pa Musaun duke fal namaz Atëherë e thot Nuk kemi zbitur nga shpi në burakot Dhe zbashku me Gjibrilin Kemi bëzhur u thimin Deri sa hëtta e te të bejtë l'maqdis Deri sa ka marë të kë Betul Mekdis, Quds, on jami'a e shëntë në një orë në Quds. Ka rabatu bil halqati llety rrbdhu be al anbiya. E kam lidhur Burakun, thot me një vend ku i lidhnin kafshët e tyre ne pejgambert. Do ka qenë vendin një orë që aty këta pejgambert i kanë lidh kafshët e tyre. Qoftë të kaluorën, po qoftë ato natë që kanë ardhmë e prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikur që kanë më për mëno. Thume dhekaltul mes zyde Thesalejtu fihire ka atejni Kam hynë gjami Tha të pejgamber sëmë dhe i kam fal dyre qate Thume kërrejqtu Pasta i kam dal Këtu e shtë të bëjnë një shqerim Pashka kë mos këtë ke që kupti ima Êshtë për. përmen Shumë të smetime se pejgamberi sëllën uh, I kam fal dyre qate Mejtul Magdis Dhe ka dal imam i gjithë pejgamberi Që kanë qenë atyë Që kanë orë Dizot të smetime flasin së kët namaz e ka fal pejgamberis so ose me me pejgamberat pa një ditë cilë. Dontë do të transmetimin e fllosë se ka fal kët namaz me me pejgambert pas asht ky kaqilli. Ku ka përfunduar thimin është ky javën. Dhe kjo si duket është më e saktë, sikurse kramë e përmend. Më e saktë është se, do të thon, fillimisht i ka fal dy recate vet. Ka dal pyjamis është një ditë e pastaj vjen transmetimi që fllosë ka qenë xhemotnë e ti Musa, Isa, Ibrahim, e kështu, e kështu me radhë dhe të fegjajnë i Gjibrilio a.s. pas i kam dalë për gjamiz dhe të më ere Gjibrili dhe kishtë në dorë një gotë me verë dhe një gotë me qëmshtë. Fë këtartu leben e përzodha godën që kështë e qëmshtë e më tha Gjibrili i këtartë al fitra. E ke përzidhur në të shmërin e pasra që është e në të shmërë në ke zidhë pasëtën. Thu me eka dhe bjede, bjede, bjedeja I i Atër më muar përdora dhe vazhdo mu thimin të ashtë në lërësi. Se Isra është u thimë natën, ka u thur prej qabës në Betul Magdis, kjo është u thimë natën. Dërsa uri gje mirajë, Isra e dhe mirajë, Isra është u thimë natën e mirajë është ngritje. Andaj thëtë më muar i Gjibili përdora dhe vazhdo mu thimin në ngritje të ashtë prej Betul Magdisit në dërtim të qilit të bërën. Po deri sot kemi ardhur tek falamos ma xhitu lesema e dunya kur kemi ardhur tek qilli dunjos, ashtu që dini se qilli është do thotë ë uh, niveli në vele, ka shtat nivele, shtat pal qilliun dhe ky i pari që është më afër dunjës qoftë se më e dunya. Qilli dunjos atë. Që ja, Allah e mëson këto, por nuk dihet ku është fillimi i ti, tij, por çfarë thotë për te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kale Gjibril li khazin i sema Gjibrili i tha Roje së këti qëllë Nga të gjdo Nga njëvel e ka roje të vëtë që Allah i ka përsa këtu Nga melekete E autorizuar për këtë qështë qëllë I tha iftah Gjibrili i tha hape portën Nërsa i tha men hadha Kosh jeti Tha jam Gjibrili Helma ke ahad A është me ty ndokush? Tha Nam, po. Kush është me ty? Tha është Muhamedi. Atëra melekut thotë: "Vaqad ursu leilahi." Ai pas ka shpall Allahu ati domon, pas ka, ata e kanë ditë se ka më shpall Zoti. E kanë ditë se ka ka qenë lajm në qiell se Allahu ka më shpall një njerëz që është pejgamberi fundit. E kur e kanë dhënë amenë tij melekut ka thonë: "Kat ursu leilahi ai pas ka zbit Allahu ati." Ata i thënë ka thonë: "Po." Thotë e hapë portën dhe thotë merhaben bihi, mirë se vjenë fë në melmeji u gja sa, dhe më thonë musafir i mirë në ka ardhë fë lemma feteha alevna se me e dunja posë e hapë i portën, unë gjithëm në qilën e dunjasë fë i dha fiha regjurun ka aid kër aty për e shahë, thotë në njëri të ullër ala jemini hi në anë ti një turë me madhe për njerëzësh dhe në të majtë në ti një turme madhe njerëzish kur shikon të në të djathë thën bus qeshte e kur shikon të në të majtë në thotë qante fekull të li Gjibril i thash Gjibril men hadha kush o kënjiri thë kjo është baba jit Ademi S. S. ndërsa këto turme në të djathë në të majtë thotë janë banort e gjenetit dhe banort e zjarit ondas sa shikon te kohbit e tij që do të jetë në banorësinë të çështë dhe gëzohej do sa shikon te në të majtën në bitë ti të tij që do të do të jetë në banorësinë të zjarrit thotë çonte kola jibril sallim alei më tha jibrili shkoj dhe japi selam do të shihni se personi kët pejgamberin e qyt ka thënë selam aleikum on personi na po për më vendos transmetimin këtu të, të lexuar ndjerë patjetër pasaj do t'i kthemi inshallah do bi por do bi të ardhmë inshallah be me Allah. Fa sallamtu alayhi faradda salam. I thash më salam aleikum dhe ma ktheu salamin ata. Dhe më tha marhaban bil ibni salih. Mir se vjen o bir I, dhverdh, thot, o salih, i mir. I thot di ulit vetë kështu, dimë son. O nabi yu salih. Dhe pejgamber i mir. Nëmël ibnë anëte Sa Fëmi ose sa Biri mëjë mire Odea li bihajr Nën këtë rast Dhe të bëri lutje për mua nga lutet e mira Ka lutë Allah më për ta Thu me uri gjëbina ila sema i thanje Pasa i vazhduam dhe ungritëm në Qilën e dytë Qëve këtë përshkim s'pona Ka që preces për gëmë razëm Që ka pa, po, ku ka shku, renditja Sa ardhmon, subhanallahu, kujdesi pe gamerson për, për këngjora që u mendi ti me ditë këngjoria. Edhe pse Israil mrojs na skomra bo, kia neve në Meen Sudun ka kramirona, për shkakun sundu kjo mëkur, i kanë dhënë veçati ash në me kulli. Megjithatë, për, për shkak të kam simet shumë ta për neve e ka, të, e ka e ka rrugën në mënyrë të detajzuar. Deta dhe e njëjta ndodhen 102 dënjos. Dë Rojtari i këtij qelli thot kush je? Thot jam Xibrili, thot kush e më ty? Thot ash Muhamedi, thot ai e pas ka shpall zot ja i paska shpal ati thot po atyre e hap portën dhe thot mirë se vjen so musafir i mirë na katrokit në derë po dhe posa ngjitëm në qjellën dyt, dy e dytë thot shë dy bitë tezezës djemtë tezezës kush jam nga pejgamberi dhe thot yahya alayhis salam dhe isa alayhis salam qala jibril hadha yahya wa isa Më tha, gjybili, ky është jahje a.s. Dhe ky është Isa a.s. Do në cilën e para dhe jemi në cilën e dytë jahjen a.s. Me Isa a.s. Fesallim a. Jep ju selam Fesallim të dhe pas a i dhe selam Maktuin selamin dhe më than Mirë se vjen o vla i mirë dhe pejgambar i mirë Dhe u lutën për mua lutjet dobeshme Thume uri gja bina ila sama i thalitha Dhe unë gjithëm në cilën e tretë dhe Jibrili ka qenë se të hapet porta. Kujdestari i portës tha Kushije, tha Jibrili, kush më ty? Tha Ahmedi. Ai pas ka dërguar, ai pas ka shpall Allahu ati, tha po, tha mirë se vjen sa musafir i mirë është ky dhe e hapi portën. Pas sa u thot u ngjitëm në çillon e tretë, thot fa idha ana bi Yusuf alayhi salam. Kur ja pa ajo Yusufin alayhi salam, Fa edhe ai ka qepur shpartrin e husm, do të thotë, posa Allahu ja krijop gjysmë bukurisë. Ka pasur shumë më shumë lind nga bukuria e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa tha Jibril, "Ky është Yusuf." Tha Jibrili, "Ky është Yusufi, feselemi alaihi." Ja për selam, vot i dha selam dhe më ktheu selam dhe tha, "Mirë se vjen Allah i mirë dhe o pejgamber i mirë, dhe u lut për mua lutje të mirë." Thu me uri gjëbina i lesema i rabia Në të pasaj vazhdo mu thimin në Qillin e katër Dhe Gjibrili E bërit njëtën Kërkë që të hapet porta nërsa roja i tha kush ji Tha jam Gjibrili Dhe kush është me ty Tha është Muhamedi A i paska shpal zotja ti Tha po atëre e that njëtën On mirë se dhjan Dhe sa Musafir i mirë që është kë Hapi portën Tha të pasaj unë gjithëm Kur ja për e shonë i dirisin aleih salam nga pejgamberi e paqjit Allah xhelahu ala. Dhe thbili tha hadha Idrisu pesallim aleihi. Ky është Idrisi alei salam, andaj jahi salam. Atpo se i dhash salam, më ktheu selamën dhe më tha mir se vjen o vëllai i mirë dhe o pejgamber i mirë. Dhe u lut për mua. Thu me qal pas sa zhbili e lexoi fjaltë të Allahut ku Allah thot o rafa'nahu makanan aliyyan. Dhe ne kemi ngrit në një, një pozicion të lartë ndaj kjo pozit e lartë është qëllë i katërt dhe i ka dhon pozit natë Allah në qëllë kujt Idrisit a.s. Thumë me ori gjembina ila semajl khamisa pasaj vazhduam dhe unë gjithëm në qillin e pest thotë dhe Gjibrili kërkë që të hapet dera dhe pyti i rejtari kosh është dhe jam Gjibrili kosh është në ty dhe është Muhammedi a i paska dërguar Allah ti thë po mirë se dhjenë sa Musafir i mirë që është ajë Thot dhe posa u hap por të dhe u në gjithëm Kur ja pa esha Harunin Alehi salam Dhe qilë në past Harunin Atërë gjibirin më tha Ha dhe Harun Kjo është Harunin Fesallim Alehi Japi salam Thot dhe posa i dhe është salam Më këthau salamin Harunin Dhe më tha mirë se vjen Allah i mirë Dhe o pegamber i mirë Wada ali bi khejrin Dhe u lotë për mua për, për të mirë Thu me uri gjëbina ila semais sadisa Pasta ju në gjithu në qilën e gjasht Thë stëftë ha Gjibril dhe Gjibril njejt Kërkëj që të hapit porta Ndërsa rojë i tha Men ante, kush je? Tha jam Gjibrili Men me ake, kushë me ty? Tha Muhammed, është Muhammedi me mua Sallallahu alai sallam I tha vë qatë bu, i tha i lejhi E paska dërgu Allah u shpallë Ata Gjibrili ka thonë po Hëfete halina Në hapi portën dhe kërja për po esha Musaun a.s. Thash kush o kë, Gjibriti tha, ha dhe Musa, Fesallim a.s. është Musaun a.s. andaj jepi selam. Tha të Fesallim të a.s. posa i thash, selamu a.s. dhe më tha, mirë se dhjanë mir, o vla i mirë, e dhe o pegamër i mirë, e dhe o lutë për mua, me lutët të dëbëshme. Tha të posa e kalua Musaun, e ka kalu, më dorsh më në gjithë është më në altë, të të fillojnë me qajtë Musa o Elsan. E ka ndëgjuh, pe nga duke qajtë Musa o Elsan. Atër i thash, Gjibrilët, ve kile, ma apka, ki ka thonë Gjibrili, Musa o Elsan. Pse po qanë? Ndërsa, Gjibrili ka thonë, ja, rabë o Zotim, këtja lësh, se, për në përë Musa o Elsan, këtja lësh, dhe më thonë, që e kedergu o Zot pasmeje, kanë me hi nga umetit ti shumë ma te për nëmëri kisht dhe shumë ma të mirë si burra se sa ta që janë nga umetit ndaj ka qajt nga jo nga, nga, nga zili, nga gjë po ka qajt nga malënjimi dhe nga, nga <coughs> ndjenja mirë se këk do të këtë uh, mës te për një pasuës që do të hi në gjennetat thume uri gjëbina i nësema i sëhabia dhe pasaj unë gjithu në qilinë shtatë dhe Gjibrili kërkaj të hapet porta i tha rëjtari kushjeti u përgjegjë jam Gjibrili kushën me ty, tha është Muhammedi a i pas ka shpalë zotë i tha po i ka shpalë në hapi dherën portën dhe pas a unë gjithëm në qilë në shtatë në më thonë e pash Ibrahimin a.s. të mbështetur për betil ma'mur betil ma'mur është në qilë orientimi me legve Sikur së është në tokë qabja orientimi besimtarve është faltore shtëpi Allah lëmë që e forme ka Po që e të bejtul ma'mur Ma Shtëpi e e ndërtu me Në kuptim të asaj ndërtu me e ibadet Fe idha hua Kër ja për shanë këtë spi Jëdhulluhu kulle jëmin Seb'une alfe melekin La ija udhune i lehi Gjdo në ditë futëshin për adhurim Në te shtadhat një melek Dhe së këtheshin mu mu folet e Do në parmena pej që në kryo qi në tokën kur është bëjtur me amuri me me Allah le me me 10000 mirë ose Allah se so, osavite so çdo ditë në këtë shtëpi ka 70000 melek dalën mos sund vin mufonte kanë drejt vetë një herë një jet mufalave sa melekosh subhanallahu 70000 ditje hin mufal top don hin falën dhe dalën nuk kthehen më mufonte a thërtha jbrili hadha abu ke ibrahim kjo është babai i ibrahimit nga se pegamos në një kohë periodë nga Ibrahimi alaihi sallam Fesallim alaihi Atër i dhashtë selam Më këthëhu selamin dhe më tha Mirë se dhjanë o djali mirë Dhe o pegambër i mirë Dhe më tha Ibrahimi alësam po i thëtë Muhammedit sallallahu sallallahu sallallahu Në qimë e shtatë Ta kimi dy burave matë mëdaj Që ka falzotë në njerë për kresar Ja Muhammed Më tha Ibrahimi o Muhammed Bëni selam u metit tënë Kërë Ibrahimi alësam Wa aqbir hum dhe thujse enel gjennete tajybetu turba Wa adbetu lma Tërgojse gjeneti është një tokë shumë e këndshme e mirë Dhe ujnë e kohë shumë shishëm Të këndshme Wa anha qianë mi pashë një tokë e pambilur Andaj Për tësjelja u nga i brejme e lësëm Se embilur e sëjtë Bilit gjeneti ju e ma Thënjet Subhanallah Elhamdulillah La ilahe illallah Wallahu akbar Pas ta i thëtë, përgëmëri sasarëm, Gjibili prapë një soli tri enë, an, tri enëa, njëra kështë e qumshtë, tjetëra kështë e mjaltë, dhe tjetëra kështë e verë, dhe sone prapë e përgjohë dhe qumshtën. Kam pi për e ti, ndërsa Gjibili më tha, Elhamdulillah, Allahut i qohë falërimit si të uvëdhëzaj, të, të marrësh anën e qumshtët, nga se e ke goditur në të shmërim për vetë dhe për umetin tëndë Andai ummeti do të kuptim që mëciona që komeruit në kuqet mbrapshton që këto më të kamë rut nirzin, që këto më të kamur në tëshmërin. Sot nga tek she zgjidhi diçka tjetër, sikurçi e ja ke huajt ti anës, edhe ummeti do të ja argjëto pasaj rrugës atë. Wa ma marratu bi mala'in min al mala'ika, that pejgamberi sasem dhe para para, para pra, pran dhe pran çdo grupi melekësh që kaloja, më thonin o Muhammed, porositë ummetin ton që bën hijame. Higjame dhe onë në është nëzirje e gjaku të keqë, forme njërë që dhjetë, dhe urdhraj e madje me leke thënin disa parasit e disa më thënin, murë umë me teke për higjame, urdhraj e umëjtën tënë që të bujnë higjame, përshka këvdirës dhe shëndiri që ka, kjo mënyre e kurimit të mënë. Thumë me rufiët u le sidrët il mund të ha, pas taj, pas ili shtatë, uonë jam glitek sidrët u le mund të ha. K E disha sidre, se dhe sidrë, se sidrë është dru, pem, rritën shketim. E disha që sidrë, një po kjo është qëkja e pasachme. Në nërëra kuha, uëthimarua, nga në se e një, edhe frytin e sidrit, po e janë një dhe gjithër. Atër më tha Gjibili, kjo është sidrë të lë mund të ha. E, fa i dha nebe kuha. Kurja frytit e saj ishin sikurse, no, i ka përshur pegamanë sikurse disa e nat një vend një caktum. Qështë të nga me pa, me kon një i saktum Kosov çe perdor end posaçme ka form posaçme më madhsi e çasto dgjushikis i kish flytë do të thotë gjithë i kish sikurse vështë elefandit moja wa ilayha yantay ma'urija bihi min tahtiya don ajë ishte vend përfundimi çdo send që vjen te pej poshtë përfundonte tek se do të mundta do çdo send që vjen te pranë përfundonte tek se do të mundta ishte një vend i posaçëm në qell sikurse po shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot pejgamberi sallallahu alejhi vesalem ishte nga ari dhe për një herë e kaplonte uhni Allahu xhalleu alejhe ora dhe pasaj shndruhej në margaritanë çmushum thot pejgamberi sallallahu alejhi vesalem fama ahadun min khalqillah yastati'u an yasifaha min husniha dhe nuk ka krijesë Allahu që mund ta përshkruajë sa e bukur bëhej von shndruaje ishte në këtë formë Allahu xhalleu alejhe ora zbresë nta uhën caktuar ndryshonte pamjen e saj në në më të bukur në më të bukur Po nuk ka kriesë Allahu që mund ta përshuan sa e bukur është hapta. Faiza fi aslha kur pas në në në në rrënjët e saj dhe në brendinë e saj pas katër lumë rrjedhshëm pe saj. Dy lumë ishin të brendshëm dhe dy ishin të jashtëm. Atë i thash Xhibrilit dhe më tha e ka pyet çka janë këta lumë më tha amma al-batinan fi al-janna. Dy lumë që dalin shkojnë xhenat nëso dyën të dunjos subhanallahu don madhsi i allah xhël xhali burimin e kanë si të mund të ndaosa rrjedhin ku në xhenat dy të portë mbëranshën dy e kanë burimin të asë mund të mundta ja por rrjedhin ku e kanë rrjedhin në kandyë e kushun këta lumë që e kanë rrjedhën në dunja i ka pa vëgëson burimin e burimi tyre në mundta ka thonë eufrati edhe, nilja, për, lume, e ufrat, edhe lume, nil jafton lumi eufrati dhe lumi nil lumë të njëu qoftë Vorrit Gjibrili alihi 600 janah. Do të, Gjibrile, si të mirë, dhe thon këtë moment, në këtë vend, se Pejgamberi si po shkon dy seri si shka pa Gjibrilin. Këtë vend ku po kështu, këtë vend ku po kështu duhet të pamë Gjibrilin. Po dhe pas Gjibrilin kur i ka hap 600 pal kraj i kështë. Po do, do të thon kur levis te krat shku, si si më u shkun, kur shkunët shpendi, kur shkundaj, thot Pejgamberi del ngajë margaritar dhe gurçmushum, domë shkëlqente nga bukuria Gjibrili Thot, dhe kishtë një petk të gjellëbërt, i cili mbulan të horizontin dhe mahnis të synin do në kërë ka po Gjibrilin a lehi samë në këtë gjellën e pasaj thë thume u të khiltu lë gjellën pasaj kam i në gjellën të i dha fiha qibabu lë ullu dhe atje thash përshku më përgjënë qëfar ka, ka po do në kërë ka, ka, ka po ndëmohon ndërtime nga lojthojnë diamantit dhe margaritarët më të qëmu shumë. Mbulesat, si kësëmon, kulmet e gjithë të ndërtimi ishën nga margaritarët më të qëmu shumë. O i dhe të rabu halë misk, ndërsa toka ishte ketë misk, on, ishte parfum. I tëra ishte e, parfum. O bejnë e në esiru fëll gjennënë, duke e të gjennët, e rrët të kënjë ljumë, i cili, dhe me thonë, shtratën e kishte nga një lloj margaritari, domthon e i çmushum. E kë, lëm, i thash dhyrit, çka është kjo? Tha, "Ky është keutheri, që ta ka e pallau ty." Atara e e preka këtë këtë lum, fa idatina almuskil azfar. Kuria zolli rrara e këtij, domthon e këtij lumi ishte nga misk i cili domon kur e praksha lëshon të erë ashtë të moda sa so shë në bushej veni me, me, me aroma pëtëllë. Ndërsa, guralecët e ti, pekamës nuk ka full me, me termë dënjas, saj, s'ka guralecët dhe s'ka zalë, dhe përna zalë, rëra e ti në dënja ishte, rëra jonë që në dënja e kemi lumejit me rërë, ishte nga parfumi maj mirë i mund shumë që këre ka leviz, do në në shon të aromë në gjithë venin. Ndërsa, guralecët e kështë dhe të tëtë të të të të të të, nga gurt e që Dhe pasaj, kumë të alababin në narë. Pasaj, shëtiti në gjennat, thëtë, kam shku të kdera e gjennimet. Dhe pasaj, shumicën, platë banor, nga gjinia femrora. Dhe aty pasaj, thëtë njerë, që këputnin buzët të tyre. Dhe, Allah në falë, nga dënimi, don, i, i, i shkynin buzët e tyre me uh, mjetë të ishtë nga zjarëi. Dhe, sikur se këto që ka, pa isi caktuar që, që një me te, këputi që ka shkoziçka ata kishin paish të caktuar po ishte nga zjarri dhe me këtu paishin nga zjarri kpotnin në buzë tyra dhe shkynin fytyrat e tyra allahun na rujt. I thash ja gjeuil kush janë këta? Thash kush kush tha, janë këta? Ata i thënë, këta janë ligjëruesit e ummetit ton. Do të thotë i kanë nurnu njerëz më të mirë dhe i kanë porosit më të mirë ndërsa vet kan lezu liben ndërsa nuk kanë vepruar mbas ashtu që kanë mësuar të kan por ti të tjerë e thon ai aqilun ku i kanë pas më të tanjë ska thon për ta Xhibril Allahu në rrymës me kompeticion ata. Wa maratu bi qawmin lahum azfarun min nuhasim. Dhe kaloa pranë turmë njerëz të dënuarishin, ndërsa thonjt e kishin nga bakri. Dhe me ata thonë shkini fytyrët e, e tyna nga dënimi dhe nga gazepin dënim. Dhe gjithashtu gjoksat e tyra i shpynin me këta, thonë nga uh, nga bronzi. E i thash Xhibrilit kush janë këta? ata këta janë ata që kanë ngrënë ushqimin e njerëzve, don kanë përgojë njerëz, kanë kanë ngrënë mishin e njerëzën tok, don kanë përgoju dhe kanë prek në derën e një njerëzoftë. Atëherë that pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, uh, jam ngritë edhe më lart. Allahu menat ka thëgë pejgamberi, to deri sot kam dëgju zhurmën e lapsave. Don këto lapsa lart tek Allahu që janë që shkruajnë saktimin e Allahut shkuin shpall në Allahot, shkuin gjykimet Allah, Gjellë Gjellë, e Allahu Gjelle Gjellalu që farkomendohet dhe pejsoj pas e gjibili shpendohet dhe këmelekte e tjera pëtën. Edhe këtu pikrisht e kyven thot, Allahu Gjelle Gjellalu hu më përositi dhe më obligoj që tja përcilu mëjtit tem t'i falin 50 kohë në mazatën. Ka kështë në të në këti uthimi, në mësë larti ka artash rra dhe namazit të më. Atërë edhe në këtë ven Allahu më dhe Allah, namazin amen rasul edhe lajkelfu allah don i ka marr pengament këtë vën për shkak se këtu thot allahu xhalla uala më ka premtu se komi afol ja krijit mëkatet umatitëm nëse ata nuk bëjnë shirkaton më ka marr garancat mëja për moment për për, për vlen e këtij umat apo, apo thot edhe ato që janë pejtë ndrojëve edhe shkatrrueseve jo fal zoti nëse ata vin tek allah xhalla uala pa e bëllahut shirkafon pothuaj në këtë moment është parë në këtë pozicion, kër e parë Gjibrilin, thot, ishte si kërësë një tesht e hudhur, thot, i strukur edhe on, i hudhur minë khëshjet i Allah, nga fri ka Allahu gjallewala, së dhe është afrut e ka Allahu të barë e kotala, në këtu Gjibril tash s'ka qene i hapër e kratë, të e bulkuria më tash është ësht, struk, tash është të shëndrunë një tesht, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe donc et יהודה ke pa po, realizo skop forsk opozite hudre braktisur n kët mbythot e posh Jibrilin min hashetilla nga frika pe Allahu xhalla xhalla. Thot dhe pastaj fillova me zbrit. Kjo ka qen funi. Fillova me zbrit, do ke zbrit ka disa themime se ka pa po prap Ibrahimin a sam, pa Ibrahimi Ibrahim si ka qen kurjo. Na sam Musa a sam, se dini Musa tash ka qen ndër Ibrahimin a sam në çillon e xhortës se ishte Musa a sam. Dhe thot Begjamir sallallahu uh, a'nbiyehu. Me tha Musa mafuradallahu alejkale a ummetik. Çfarë to obligoi Allah ummetin ton? Uh, I thash më ka obliguar 50 namaze nën ditë dhe natë, thotë. Atëhertha Musa alayhi salam, wallahi unë komprovu njerëzit dhe unë komtentu me i permërisu njerëzit dhe kam hartë në rezistencë. Edhe pse kam vënë përpikë të madhe. Andaj potqëlloi dhe po them se inna ummataka lan yutihu zalika. Nuk ka mundsi ummetin me përballukut kërkesë pesë damos ti fal kërkosh. Andaj kthau tek Allahu dhe kërkoi lehtësim naf. Thot pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam, "Farajatu ila Rabbi azza wa jall" dhe e ktheu te Zoti jam dhe i thash "O Zoti jam, lehtësi ummetit tan dhe më jepu pas." U bënën 45. Dhe kështu pejgamberin tregon të, të shkurtoi pak sërshum u bua dhe ku anjë thë regjahtu i nga Musa i më kujtë Musa dhe më tha njejtë më pyjtë që sa i ka jikë, e thë, e ka më shumë ka unë pes i ka jikë Musa kënë këthohë dhe thujë endë se pak, si falë ka të këtë e pesë kërkush i komë për une njezit dhe thë të beka më shumë felem, ezel erëgj i bëjnë e Rabbi i bo bëjnë e Musa dhe kështu shë të të të shë, mes Allahu dhe mes Musa të e zëmë Allahu të thë dhe ka që për të jiku Musa t Tha deri sa, dhe me thonë, arritin e 5 namazë, dhe Allah u gjallonë e i tha, se në hun në khamsu salawatin, këto e në 5 namazë më rëna ditës dhe natës, bi kulli salatin ashara, gjithë namazë që e falin, do të u allogritin nga dhejt, të të tilë ke khamsu në sala, dhe këto e në 5 namazë, dhe se të kallon nungë dyrshën fjole, këto e në 50, në i falin 5, por Allah i të rejtanë sikur se me qenë, 50 namazë dhe falin raptonë. A tërë dhe Musalë që më thaë prapë, këta u të zote kërka prapë, dhe më thonë, me i paku halase, as pes t'i falin. Musalë ka përru njërë t'i din, ja. përshu e me dhe sotë, sa për i falin. A tërë ka thonë pegamberi, sallallahu sallem, jem këti mjaftë e ka la, për mjenë marë me shku prapë. Por do të pranej këtë, kët, dhe do t'i miknaqë me këtë, sa këtim të la, do të të në shtrohen më pëtën. A tërë, ai kanë dëgjuar një zë, shpalla nga Allahu Xha Laa në këtë moment dhe ka thënë, do të thonë Allahu Xha Laa Xha Laa, ë ka emdaytu fariidati wa khaffaftu an ibadi, do të thonë ekom çun van obligimin tim, daj krijesave dhe u ka mbesu krijesave të mia. Kush vendos me bunit mirë dhe nuk e bën, do t'i ja shkruaj sigurisht se ka bën, sepse ka bonjet. Nëse ançovse vepron at mirë, do t'i ja shkruaj 10 aiçë që vendos me bunitë kje, që nuk e bën, nuk e shkruaj. Nëse do të nëse e bën, ja shkruaj vetëm vetëm jaftë. Atara fot pejgamberi sallallam, uh kur ka zbrit, e thash kjo është ardha e tok. Kjo është ajo që thash fillim kur ka ardh herën e dytë, nga Qilli ka zbrit prap, sipas shumta më një më prap po shifë fillimisht në Betel Maqdis, pas e pi aty është kthit tek tek Çabe. Todha ty kur u kthyra pas një grup të pejgamberve Pëtu i thotë e pash mëson doku fal. Pastaj thotë e përshkum se ka pa mëson domthonë në njëri uh, i fuqishëm e ka pa shuh pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam me shumë flak, domthonë njëri fuqeshme, i fuqishëm i qëndrueshëm stabil, thotë sikurse me koni këtij fizi, një fytyrë që ka pas burrat e mëdha, të çaftui për jetë të musa sallallahu. Pastaj thotë e pash i sallallahu doku fal dhe i thalej, thotë domon një njeri do të tash që pak më ijm dhe me bark të shtypur, s'ke shtë bark fare i sallallahu alejhi dhe selam. Thot, anante nga i kuqërëm të në të bardhë. Thot, si kurse do njëriju që del uh, nga uh, kur të lahët njëri, apo, e ke po nga uji i nëzit lëkura shkonë si në të kuqe. Thot, kësi lëkure, kështë, kjo, kjo është anë e bukure lëkures, kërë është e lërë kures, dhe kërë është e, e pasuar. Thot, uh, uh, i përgjante shumë, Si orvoj në mesudhë kulturë. Një peshab thotë çu çu ka qenë sigurisht e kisa Aleysa von. Kjo kthi për ngjandte. Thotë dhe pastaj pa Ishajmi asojt duke u fal, po devallahi çdo pjesë e ti që shikoja, sikurse shikoja vetën time. I ka përgjua Ibrahimi ose Muhamedi asoj ka përgjua kujt? Ibrahimit alayhi salatu vesselam thotë dohom ashbahun nasi bi sahibukum. Thotë më shumë do që i përngjante atij thotë ishte kjo që po i, i flet. Kush pejgamberi sallallahu alaihi wasalam Thot dhe në këtë moment, duke u falë pegambert, hanët e sala, ka hi kuha namazit, Allah kuha në qëfar kuha namazit, thot fa emmem tuhum, dhe unë u dule imam pegamberve, thot dhe e falë namazin. Dhe pasë e falë namazin, pasë e falë namazin, atër e Gjibril i më tha, o, o muhammed, sal kjo është maliku, meleku i gjihnemit, apo, ka orë më të donë selam, jepi selam, atër e ajmë dhe selam, dhe i edhash selamin, dhe i thash, o, Gjibril, ta është në fund të ullëthimet, për e ka mësëm ka mejtë një pytë e për e vetë. I ka thënë, pëse nuk e pashtë po Mikailin nuk e qeshë? Nuk ka pa po melek, dushëm e kam priti, i kam posqeshë. Thëtë një melek, që më tha është Mikailin, Mikailin është, a melekë u i, fornizimet. Pëse kënë nuk qeshë të fare? Por e në të vazhdimishtë në moni, i dohënë serias, në mërëllur, atërë më tha Gjibili, ma dhe dhe Prej kur është krijuar zjarri, s'ka qiesh fare më për pesë ditë. Edhe pse Mikeli skualli me jehlam, apo s'skriu për të jehnimin, por kur ka pa dënimin e Allahut dhe hidhimin e Allahut për ndajti, subhanallahu, nuk ka gjetur qiesh fare. Dhe. Edhe në këtë momentin për mars, pejgamberi ka pa dëxhamin dhe ka përshku çfarë është ose një sy e ka e ka pasta të të fikur tjetër në këtë natë e pastaj thot pejgamberi son m marti dhe sabohu un makeup-un. Të natën u them Machiri me Sabahun Meke thot mir po pejgamberi thash sot më ka plot një mërzi dhe një pikllim se si kanë më prit këtë lloj populli jam. E ka pas derh që kanë më tallë me këtë subhana, ton kit mirësi, ton kë marti Allahut dhe prap subhana s'kam më besu tani as mua. Por derisa isha i ulur tek çabia dhe me kokun nga mërzia dhe nga ngarkesa si komë përsill, thot erdhi armiku i Allahut, a du vallah, armyk i Allahut e Bugjali. Thot ul pran meja dhe në formë të tallës më tha: "Ha, mos ka ndodhur diçka? O të kuptoj, makina i diçka tretash." I thash: "Po, kam. Çfarë ka ndodhur? Kam udhthu natën, o të ka ka keqjen i laj, ku ke qenë natën?" I thash: "Mbetën maktis." Kam qenë, shikoa subhanallahu, si ka shkuar peqon në mënyrë graduale, ka shumë dobik ambicish nën termën, po i ka vënë mbetën maktis, ka thonë çill. Ka qenë një herë për to këtë herë, kada kada Subhanallah, që mos me engarku, Ebu Gjelin me gjyna ala me muhus. Sa ka qenë i kujtethësën përka me sëmë? I kam, kam qenë në më të në më këtis. Edhe ka flu më utolle, Ebu Gjelin, i keqenë kutësëja në sabat e në jarda, që si mbas standartët e kohë, një më ditë të odashtë më shku, një më ditë të vëqë më shku, ka qenë në të thimjën. Edhe, thot e, Ebu Gjeli, a i thush një të të fjallë kërë thiri, që një po pëllë mardhë, se ka pasifik, që një më shkumë ju thonë, po të të shtutë këvja, në shkumë të shkumë thonë për shambu, e ka ditë, s'kë në shumë të shumë përshambu, që me gjithë këtë, prapë më shkumë i, i besojnë të pegamberi të të të të se, vuj qëheri të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe. Ka thonë pegamberi me theres, në thon, me, kështë, me dhe thot, sallem, uh, uh, thon, se, mbrëm, në, ta, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d një thashtë kam qenë në Betel Magdis. E thënë, e pas taj në Sabajt ka qenë të na, ke qenë në Betel Magdis e në Sabat të na, atëhere, dhe më thonë, kam fillu me në nëqmu dikush, dhe më thonë, në format të ndryshme, asë duke e përgjënjështru, asë duke u qudit, ka përshku disa format caktuar të reagimet të të ty u rapëtën. Atëhere, në mesë njerëzë ka pas të atilë që i kam vizitu Betel Magdisën, e dinë q apo na e pshruaj. Dhe peqamësa me kafulumë apo pshua për. apo. Atë deri sa me një rast thotë mu ka psfjell për shime. Për shembull tetën e ka pasë derë, ka pasë po tash a do shkallë për shembull apo dhe thotë a çamërzit. Më apo që s'po m'kujtojn detale se tash e kanë shansën për ngjenshtru. Thotë do më shfaq betën Magdinisë ku pa po parosive sigurisht se më qenë të japën. O zevallahi për çka m'pyet më si e ka kjo, e shehia dhe u a pshrujsha si më pëtni në ta diri sa më than po krej që ka ka thonë kështotë ata që i dinë e kanë po e kanë kan, kan, vërtetu po prapë si kanë besu të pegamerit sallallahu alësallam dhe pasa pegamerit ka thonë se ka po pasaj gjenetin edhe gjenemin edhe zekumin pëmën në gjenemin kam e pi që kam e ngrën pëj saj banur të gjenemit thotë Ibni Abasi në dhe të të të time kam fillon me utolme zekumin edhe ka thonë e bojgjali që zekumi, në kuptim të daj, ka mori sa hurme dhe ka hon ka unë që kjo është zekumi jonë. Talje me të, po zë qoftë uh, di e tash, kush ka me ngrën nga zekumi, kush ka me nga hurmet, po është talje e radës e e bugjel dhe vërën. Tha dhe njerëzit, kjellua me full, dhe dhe dhe dhe disa që i besën po, po, një të pegaj me shumë, ju në kuptim timanit, po, në të kuptim përtu është vërtit një posën të besën, si kurse për shumë po tal dhe një grupë i korejgjët mekës vrapuën të eke Bubekri r.a. që tja përsinë këtë lejnë dhe i thanë se shukujtë po thotë se natën ka shkuën në bëjtën më këtës. Kam pritja që Bubekri, kome ragu ragim, do në të muhimit, atërë ka thonë edhe kale dhalik, a ka thonë e i kështu, i thanë po po ka thonë, atërë e ka thonë Bubekri r.a. nëse ka thonë e ka thonë vërtetën. Për i ka thonë, qysh për po i besoj njërit natër me shku në bitër në makëdis nga qabja e më këthinonu, qysh për i besoj të këti njëri? Atër e ka thonë Ebu Bekri Radilao Talianu, po i besoj nga se unë, po i besoj se për po i vjen lajmi për i qili, sa bëja këshom, a po? Es për po i besoj që natër për po shkan e po këthejet në bitër në makëdis, në për i besoj që ka matë madhe, për mu kjo është edhe nga e thjesht, a po. Dhe, dhe e, këtu për fund përshvimi i, i natës, isaz dhe mirajit, dhe me disa detallet saktura që mund tjene pjesë i zotë të smetimit, po kjo është pjesë a më rëndësishme, dhe e që është me e sakte e përsilve për isaz dhe mirajin, në me e shumrua pak si pak ma shpejt e përsi na murë koë mjehaft me e përmen, veç me e lezu të rëgimin, e si ku se vë thash, inshallah në të amë në zlasin për dobit e shumë ta që i ka kënë gjarja dhe mirë Nga kjo gjarje Lysë Allah në gjëllewarat që në bën nga ta që Besojnë, mseftën dhe dërët Tëra që ka lemru për të pegamberi Në gjithë ato që nga mirësi që i ka përshu Gjenetit, pegamberi zëmë Allah në bëft nga ta që i shiojn Nga ta që i përjetojnë Dhe i përjetojnë këtë begatitit këtë në të nësi njesër Kër takuar me zotë në gjëllë në gjëllë në gjëllë Allah u shpërën dhe për sab